Вона задушлива, бо директор, а всі за ним і вчителі порушують пролетарські принципи справедливості. Учнівський колектив поділено на чистих і нечистих. Першим учителі віддають усю свою увагу, перед ними тримаються запобігливо, їх бояться, і тому ніколи не роблять зауважень, а то й завищують їм оцінки. Ці пестунчики тримаються нахабно, на перервах нікому не дають проходу, вдаються до рукоприкладства, Кому ніс розквасять, кому зуба виб'ють, і все їм сходить із рук, ні впину їм, ні заборон. Геть усе дозволено. Хто ж ці чисті, якими талантами володіють? У них єдиний талант нахабство. Їм пощастило народитися в сім'ях високого начальства. Вони гадають, що світ створено персонально для них і тому всіх інших уважають людьми низькосортними. Або як висловився один із них. Непримітними овечками Ці овечки і є нечисті Вони не ходять у коваркотових костюмах Їх не возять на емках Вони тиснуться на перервах по -під стінами, Аби звільнити коридор для чистих Вчителі з ними не панькаються Покрикують на них Навіть ображають І не доведи господи поскаржитися на гулю на лобі Або синець під оком Отримані від чистих Тебе ж самого і звинуватять Та ми не овечки, ось у чому справа Ми робітничий клас Ми, а не вони Вони тільки слуги народу, як сказав товариш Сталін Нам, а не їм, належить влада в країні Нашим батькам, нашим матерям Отже, і нам з вами Це тільки в нашій школі все поставлено з ніг на голову Виховують вельмож, привчають їх панувати над синами і доньками простих трударів Промовчати, підкоритися – значить зрадити ідеали революції. Не за те наші батьки кров проливали, щоб ми схилили наші пролетарські голови перед новітніми вельможами. Не вийде. Не схилимо. Я щиро вірив у те, що говорив. Такими були і ще довго будуть мої переконання. Цю ідеологічна машкара ховала під собою найжорстокішу в світі тоталітарну систему – я зрозумію лише наприкінці п'ятдесятих років. Калиниченко кілька разів намагався зірвати мою промову, але ж цимала зала, в якій сиділо півтори сотні юних запальних істот, починала дружньо скандувати «Говори, говори, говори!» І я говорив далі. Зараз не пригадую, чому всі оті півтори сотні сиділи за партами, здається, розсувалася дерев'яна перегородка. Дві класні кімнати перетворювалися на чималу залу, де й провадилися шкільні збори. Так чи так, але добре пам'ятаю, дружні скандування доповнювалося гуркотом парт. Кришка парти, що була на завісах, підіймалася догори, нею доволі зручно гупати об дерев'яну поверхню, яка відігравала роль деки. І коли півтори сотні рук користуються такими ударними інструментами, можна собі уявити той немилосердний супровід. Я й досі чую цей грізний гуркіт. Це була моя перша перемога у боротьбі за справедливість. Перед новим роком я повторив те ж саме на районній комсомольській конференції, де мені довелося вступити в боротьбу із секретарем райкому комсомолу, що мав доволі популярне прізвище – Стаханов. До речі, Олексій Стаханов, чиє ім'я кілька десятиліть виконувало роль морального батога на цих підприємствах країни, був родом із сусідньої шахти. Я брав участь у мітингу, з якого почалася його всесоюзна слава. Цілком можливо, що районний вождь Комсомолії був його родичем. Учасники конференції зустріли мою промову з таким самим бутівним ентузіазмом, як і старшокласники першої зразкової школи. Роль Калиниченка цього разу виконував Стаханов. Тільки й різниці, що тут не було звукового супроводу за допомогою парт. Зате аудиторія тут була, мабуть, утроє більша а вже в січні 1938 року почалася розплата. Не знаю, хто і як цю провокацію розробив у деталях, але згодом я пригадав запитання Калиниченка про паркомуну, чи я часто там буваю. Як я згодом зрозумів, те запитання було не випадкове. Те ж саме запитання поставив мені слідчий НКВС із двома кубиками в петлицях. Йому не було ще й 30 років. Щоб показати, хто він є і що на мене чекає в найближчому майбутньому Поклав новенький пістолет перед собою, гупнув кулаком об стіл і почав кричати «Руденко, ти граєшся з вогнем, згориш як метелик, ото скажи правду і не пробуй брехати, нам збрехати не можна»